Еволюція. Кажіть «ні» за визначенням. Якби я слухав споживачів, мені б довелося створити для них пруткішого коня. Генрі Форд. Казати «так» легко. «Так» ще одні функції. «Так» надто оптимістичному терміну виконання. «Так» посередньому дизайну. Та невдовзі виростає висока гора справ, яким ви сказали «так», і за нею вже не видно тих речей, що їх вам насправді треба робити. Візьміть за звичку казати ні, навіть вашим найкращим ідеям використовуйте силу слова ні, щоб визначитися з пріоритетами. Ми лише рідка шкодуємо, що сказали ні, але часто доводиться шкодувати після того, як скажеш так. Люди не люблять казати ні, тому що заперечення спонукає їх почуватися некомфортно. Але альтернатива виглядає ще менш принадно ви затягуєте справи, ситуація ускладнюється і ви працюєте над ідеями, у які не вірите. Це схоже на стосунки пари. Вам важко зважитися і покинути цю родину, але те, що ви не маєте сміливості перервати цей зв'язок, лише погіршує ситуацію. Подолайте короткочасний дискомфорт, пов'язаний з неминучою відкритою конфронтацією, і вам не доведеться шкодувати в довгостроковій перспективі. До того ж, не варто покладатися на тезу «Клієнт завжди має рацію». На вашій кухні ви шеф-кухар. Звичайно, якщо багато споживачів скажуть, що ваші страви занадто солоні або занадто гострі, ви відреагуєте. Але якщо кілька перебірливих постійних клієнтів попросять додати до лазанні банани, ви відмовите їм, і це буде правильно. Не варто задовольняти за декількох активних клієнтів, псуючи при цьому продукт для всіх інших. Кажучи ні, банк ING Direct продемонстрував один з найкращих в Америці показників зростання. Коли клієнти просять банк видати їм кредитну картку, їм відповідають ні. Коли вони просять надавати онлайн-послуги, їм відповідають ні. Коли вони запитують, чи можна відкрити рахунок і покласти на нього мільйон доларів, їм відповідають ні. Бо в банку діє суворе обмеження на максимальну суму депозиту. ING прагне простоти у своїх послугах. Тому пропоную лише кілька видів ощадних рахунків, депозитні сертифікати і інвестиційного фонду. Та й усе. Хоча, звісно, не треба бути йолопом і в усіх випадках казати ні. Просто будьте чесні. Якщо не хочете погодитися із запитом клієнта, вічливо обґрунтуйте причини відмови. Ви здивуєтеся, наскільки люди зговірливі за умови, що ви знайдете час, аби пояснити їм свою точку зору. Можливо, ви навіть переконаєте їх пристати на вашу пропозицію. Якщо ж клієнт полягає на своєму, порекомендуйте йому якогось вашого конкурента, якщо вважатимете, що той здатен запропонувати більш відповідне рішення. Краще нехай люди будуть задоволені, користуючись чимось іншим продуктом, аніж почуваються роздратованими, використовуючи ваш. Ваша мета – робити продукт, який би влаштував персонально вас. Ви той, хто має найбільше за всіх вірити в нього. Тоді ви зможете сказати клієнтові, я гадаю, він вам сподобається, тому що подобається мені.